A parton néhány fekete bőrű gadzsabül ücsörgött egy őr körül. A sziget király birodalmának partjait éjjel cirkáló libornák és gyors őrizték. Ezt bárki láthatta, akár a szigetről, akár Corella polisból. Amit senki nem láthatott, az a több száz éhes, a csillagfényben szikrázó tengervízben cikázó óriási remora volt, ha bármi. Élve az Istenek könnyelmű segítségével átsiklott volna a karasz védőgyűrűjén, a remorák semmiképpen nem hagyták volna partot érni a szigeten. Hát ezért nem érezték szükségét a gadzsabülök, hogy sokat vesződjenek a fegyvereikkel. Ott hevertek a tűz körül mindannyian, és elégedetten hallgatták a tenger morajlását. A lábhoz, mondta ellentmondás nem tűrő hangon Kám morgáre miután kilesett a szikla fedezékéből, és alaposan szemügyre vette a partot. A lábhoz? Milyen lábhoz? A nomád fokú arccal lepillantott a veresszakálóra. Te a Jusz lábához, most! Örpörő, pontosan ettől tartott. Nézd, testvér, engem jobban érdekelne az arany, ami odalent hever a citadel a gyobrában. Mi lenne, ha? Utána? Jó. Menjünk a lábhoz, de minek? Üzenni, üzenni. A delebáti a tudt, túlt, s hosszú pillanatokig kereste a megfelelő szavatot. Semmiképpen sem akarta megbántani a nomádot. Nézd, testvér, suttogta. A legjobb az lesz, ha én szépen megvárlak itt. ő, akinek akarsz, aztán... Velemérsz, jelentette ki a nomád. Nem tudhatom, ki lakozik odafönn. Odafönn? A delebáti agyában bajlós sejtelem gyújt. Ugye nem akarod ezt, azt mondani, hogy ö, oda fönn bizonytalanul az égre mutatott a tenger fölé magasodó istenség koponyája felé. Csak egy világított tarany, mondta a namád. Tudni akarom ki az őre. Szeretném rábeszélni, hogy segítsen elküldeni a partra egy üzenetet. Őrpörőj megborzongott, ahogy a társa a beszélni szót kiejtette, mintha a halálfugallata suhant volna el a fehér sziklák, és a még mindig meleg homok föveny felett. Rábeszélne. Ha mindenképpen ragaszkodsz ez az őrültséghez, mindenképpen felelte Kahnborgáre, és már el is tűnt az éjszaka árnyai között. Őrpörőj alig győzte követni.